Розділ 11. І полум'я лиха чагає на них. Ми з рендомом розщепилися і встали, але я митью сів на найнижчу сходинку. Від'єднав залізну руку від свого плеча, крові не було, а от синці ще з'являться, і кинув її на землю. Ся його світанку ніяк не тьмарило витонченості і загрозливості мого трофею. Ганелон з рендомом стояли біля мене. «З тобою все гаразд, корвіне. «Так, просто дайте мені перевести подих». «Я прихопив їжу», – сказав Рендом. «Ми могли поснідати ось тутички». «Слушна думка». Поки Рендом розпаковував провізію, Ганелон торкнув руку носаком свого черевика. «Що це в біса таке?» – запитав він. Я похитав головою. «Це я відтягу привода Бенедикта», – пояснив Рендому. З незрозумілих причин рука вчепилася в мене. Ганелон підійшов, підняв її і роздивився. «Набагато легше, ніж мені здавалося», – відзначив він. Розмахнувся нею в повітрі. «Такою рукою можна когось добряче поколошкати». «Знаю». Ганелон помацав пальці. «Можливо, справжній Бенедикт міг би нею користуватися». «Можливо», – підтвердив я. Бендежить мене ідея пропонувати таке йому. Але найпевніше ти маєш слушність. Як твій бік? Я обережно торкнувся старої рани. Зважаючи на все решту, не так уже й погано. Після сніданку я зможу їхати верхи. Довго, але надто швидко. Добре, слухай, корвіне. Поки рендом там усе готує, хочу дещо тебе спитати. Може, це взагалі не варте обговорення, але все одно воно постійно мене хвилювало. Запитуй. Що ж, скажу тобі прямо, я всім серцем за тебе, інакше мене б не було тут. Я битимуся за тебе, аби ти отримав свій трон, байде ж як. Але щоразу, коли мова заходить про престолонаслідування, всі казяться або переривають розмову, або змінюють тему. Рендом зробив так само, поки ти був на горі. Я вважаю, що для мене зовсім не важливо, чому ти так прагнеш трону, чи які вийде на нього в інших. Однак не можу збагнути причини усіх цих чвар. Зітхнувши, я ненадовго замовк. Гаразд, сказав я через деякий час, а тоді гмикнув. Гаразд, якщо ми самі не можемо до пуття з'ясувати, що і до чого, Догадаю, інших це має остаточно збивати спантелику. Бенедикт найстаріший. Мати його цимнея. Вона народила татові ще двох синів – Озріка та Фіндо, як там розповідають ці штуки. А Фаела народила Еріка. Озрік. Ім'я позичене в персонажа трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет». Озріку Шекспіра, придворний який наприкінці трагедії – оголошує про прихід Фортінбраса. Після чого тато виявив у їхньому з цимної шлюбі недоліки і розлучився аби нічого. Від початку латина. Я би сказав в одній моїй старій тіні. Шлюб оголосили недійсним. Вдалий трюк, але на те ж він і король. Ситуація дуже нагадує реальні історичні події, коли король Англії Генріх VIII, щоб одружитися з Анною, Болейн розпочав розлучний процес, у ході якого оголосив, що його попередній шлюб з Катериною Арагонською є недійсним. Це було доволі кумедно, зважаючи на те, що Катерина Арагонська народила йому дочку Марію. Тобто дітей від цього шлюбу вважають байстрюками? Що ж, ця обставина зробила їхнє становище менш визначеним. Озрік та Фіндо були, наскільки я розумію, сильно роздратовані цим фактом, але швидко загинули. А Бенедикт був чи менше роздратованим, чи проявив більше такту в цих питаннях. І він ніколи не здіймав галасу. А тато одружився з Фейлою. І так Ерік виявився з правого ложа. Виявився б, якби Оберон. Оберон у середньовічному західноєвропейському фольклорі король фейта ельфів Володар Чарівної країни. Персонаж французьких героїчних поем з циклу Гуана Бордойського. Кінець 13 початок 14 століття грой п'єси Сон літньої ночі Вільяма Шекспіра. Згаданий у Фаусті Гете. Виявився б якби Оборон визнав Еріка своїм сином. Ставився він до нього, наче це так і було, але жодних формальностей не узгодив. Йому тоді треба було згладжувати конфлікт з родиною цимнеї, яка на той час стала могутньою однак якщо він ставився до нього як до власного сина? Егеш, але згодом він таки визнавав Левелу. Вона народилася поза законним шлюбом, але тато все одно оголосив її бідне дитя своєю законною дочкою. Всі, хто підтримували Еріка, зненавиділи її, бо це вплинуло на його статус. Хай там як, а Фаєла мала скоро народити мене. Я народився у законному шлюбі тож став першим справжнім спадкоємцем трону. Поспілкуйся з рештою родини і почуєш дуже різні версії, але факти, на які вони спираються, справжні. Частина з них наразі просто не мають такого сильного значення, як колись, бо Ерік уже мертвий, а Бенедикта трон насправді не цікавить. Але ось на такому ґрунті я стою. «Більш-менш зрозуміло», – сказав Ганелон. «І ще одне наостанок, що...» наступний. Я про те, що раптом з тобою щось трапиться. Я похитав головою. Далі все стає ще заплутанішим. Кайн мав іти за мною. Але оскільки він помер, то певно наперед виходить потомство Клариси. Родоголові. Перший Блейс, а за ним Бранд. Клариса, що трапилося з твоєю матір'ю? Вона померла при пологах. Дитину назвали Дейдра. Багато років після її смерті батько не одружувався. А коли таки надумав, то взяв собі за дружину Дівулю з далекої східної тіні. Вона ніколи не була мені до душі. Йому вона теж швидко набридла, і він почав ходити наліво. Але вони якось знову зійшлися після народження Левели в Ребмі, і так народився Бранд. Коли вони зрештою розлучились, Оберон визнав Левелу, аби позлити Кларису. Принаймні, на його думку, трапилося саме це. Адже жінки не враховуються в порядку спадкування. «Ні, їх не цікавий трон. Та й вони не спроможні володарювати. Якби я їх враховував, то Фіона бійшла перед Блезом, а Левела за ним. Після кларисиного потомства – Джуліан, Джерард і Рендом. Саме в такому порядку. Даруй, додай флору перед Джуліаном. Велику роль тут відіграє дата батькового весілля, але такий порядок ніхто не ставить під сумнів. Ось такі от справи». «Чудово», – сказав Ганелон. Отже, якщо ти помреш, спадкоємцем стане Бран, так? Як сказати, він сам зізнався у зраді, та ще постійно свариться з усіма членами родини. Не вірю, що його підтримують, якщо він висуватиме претензії на трон зараз. Але не думаю, що Бран здався і повністю відмовився від своїх намірів. Однак альтернатива йому – це Джуліан. Ясний за плечима. Відверто кажучи, той факт, що я недолюблюю його, не означає, що Джуліан ні на що не здатний. Цілком, ймовірно, він міг би стати чудовим монархом. От він і підрізав тебе, щоб це довести. Встряв у розмову рендом. Ходімо їсти. Я досі не вірю, що це був він, сказав я, здіймаючись на ноги та прямуючи до їжі. По-перше, не розумію, як він міг опинитися в моїх покоях. По-друге, це було б трясті його матері надто очевидно. По-третє, якби я найближчим часом загинув, Бенедикт цілком, імовірно міг би заявити про свої права на престол. Усі це знали. Він найстарший, найрозумніший і наймогутніший. Бенедикт, наприклад, міг просто сказати «Ну вас до біса з усіма вашими чварами, я виступатиму на боці Джеральда і так тому й бути». «А якщо він вирішить переосмислити свій статус та візьме участь у боротьбі за трон, поцікавився Ганелон. Ми вмостилися на землі і узяли олов'яні тарілки, які рендом наповнив їжею. «А він міг би це зробити набагато раніше, якби захотів», – відповів я. «У дітей занульованого шлюбу є кілька можливостей, і Бенедикт обрав найрозумнішу з них – Озрік та Фіндо» поквапилися з висновками, вдавшись до найгіршого способу. то усе знав. Він просто чекав. Тож і таке можливо. На мою думку, мало ймовірно, але... Тобто за нормальних обставин, якщо з тобою щось трапиться, питання все одно зависне в повітрі? Хм, ще пак. Але навіщо вбивати Кайна? Запитав Рендом і сам відповів на власне запитання – а для того, щоб прибравши тебе миттю розчистити дорогу для дітей Клариси, мені спало на думку, що Блейз, можливо, досі живий, а він же наступний у черзі. Тіла його так і не знайшли. Моє припущення таке. Під час тієї атаки він перенісся через козир до Фіони і повернувся в тіні набирати нові війська. Тебе ж він, як сам гадав, полишив на вірну смерть у Еріка. Якщо він справді змовився із тима почварами з чорної дороги, вони могли напасти знову. Тоді б він учинив так само, як і ти, прибув би в останній миті, відбив атаку та в'їхав у місто. І був би наступним у черзі і першому у силі. Все просто, от тільки ти вижив, а Бранда визволили. Якщо повірити словам Бранда щодо провини Фіони, а причин йому не вірити не бачу. Тоді дуже схоже, що все відбувалося згідно з її планами. Як і вновь. Можливо, сказав Рендому. Я запитував Бранда про це. Він визнав, що таке можливо. Але заперечив, що йому щось відомо про долю Блейза. Вважаю, що він бреше. Чому? Цілком можливо, що він хоче поєднати помсту за своє ув'язнення і замах на життя з можливістю прибрати єдину крім мене, перешкоду на шляху до престолу. Гадаю, сподівається, що я загинув, намагаючись дати раду чорній дорозі. Усунення колишнього союзника та знищення чорної дороги виставить його у непоганому світлі, особливо після того, як він покаявся у своїх гріхах. Тоді і тільки тоді у нього, можливо, виникне шанс, чи принаймні він так думає.